egtzen duugu gure argazki kronikarekin hoikarekin joanxexebarria arratsaldean. Bai zue faktegon Argazki batetik abiatzeko gaur eta zuk hautatu da argazki hau daki ehm, ez da berezki aktualitatari lotua edo azken minutuko argazki horietako bat edo munduaren beste aldean harttua izan den irudi horietako bat.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 Eta uh, egilia Pascal Lasheno da AFP agentziakoa. Eta argazki ilustratzen du. Uh, ez dut uh, egia ez da Waiartinoko estiloko argazki bat. Uh, egia ez dela mindu zabalekua edo jarri garri edo beste. Uh, Baina badazeraipa argazki hunen inguian. Batetik artiku, ilustratzen dian artikulia nahi behinean um, haipatu ebai jaburki, Matilde base eizain baten uh, kesu mesu batekin uh, uh, lotuk da, uh, Matilde base hoi eizain izan behita epat batetan eta uh, gazte izanike hoita lau urtetan, uh, be, bere espedientziaz dizgustatuik, uh, epada yutzi zian eta ofizioa osoki ebai yutzi zian, erraitez uh, lanbaldintzak haintziela okerrak, hain zila stresa bizie ginoztako lan uh, sentitzen zila bestike uh, be adineko pertsona hoik stresatzen zutila eta zila lana ahuntza egiten azkenin uh, tratutxarrak ebai eragiten zutila ordin, mesu oso gogor bat idatzi zian ez dagoa ikua, mesu dila hilabetezun baite takua um, bena, bena hoi hartzun handia Yuken behar lukian gaia udu izait eta ez dut uste bat dila, ordin guk e, ipariskal herriko hitzan egin gunean artikulu bat e, maulen ebai epadeko langile bat hola kex izun behitzen, e, be, lan baldin zaktxarrak behitzen. Bonzak in behar da lan baldin zaktxarrak gela zaharretxe edo ospitalek gusietan, e, frantxez goberniaen lege dezberdinen ondorioz, ahalak ipitzen behitia eta beraz, Uh, geoago eta langilek gutiago bada, pertsona uh, geoago eta habo hartzatzeko eta baldintza hoietan prefosta fosta humanitatea dezagertzen da Ordin argazki hoi ekarri du eta argazki hoortan humanitate hoi agei behita eta ene ustez, uh, gaia doi bat ezagutzen delaik agei anusten du argazki horrek zer galtzen egien um, oso, oso, oso importanti du izaitan zentarte uh, juntan Uh, Galtzen nagia uh, adineko jetekiko errespetu handia eta etaino bat usteltzen edo puritzen deegu bizi urgententzia eta hoi kun uh, hartezi nahi du zait eta ezten ezanitzaitza aipattik ainttzen nik beitut artetipi bat uh, kronika juntan ebe, horren aipatzea zi intzala. Ez hain nintz baina nintz taputzen, deia aipatu dugu, Dura aste bat. Piskabat, beh bidetik gerran, iraitz sufia urrekin, kronikalariarekin, hartatzaileak hor greba mugimendu dezberdinetan ari baitira, baina, iraitzek espikatzen zuen bezala, be, greba egiten dutelari kalere lan egiten dute, zenta bestenaz, be, pertsonekiko, eta erriekiko, be, ahiskua baita ez badute lan egiten, greba egiten madute zinez, e... Eta badela hor, uh, krisi bat, krisia ezta oreingoa, egia ezan garapen bat uh, osasun mundua frantziak lukaldean eh, gelditzen bagira. Eta uh, eriditzen ari dela eta langileak eriditzen ari direla eta azkenean uh, ahont uh, bezuk diozun bezala sistema usoki usteltzen uh, ari dela ere bai, bai, eta oso, oso lagia edu zaitego eraz, eta um, ez da erra, bezala, greba egiten delaik uh, lanian haidea eta azken nien eragin guti du geho, kronikahuntat utzultzeko kronikahunen funtsa irudia eta argazki eta beste behitia hor, holako argazkiak egitia bai mentzen ikaseta kasetalaier zuiten gelaik uh, gehienetan uh, reportaje edo artikulu baikor baten egitea bena uh, adibidez uh, ahal gyti edo ahal eskasiahorek sortzen dutian baldintza txarrak ilustratzeko nik uanokuan ez dut ikusi argazki interesgarrik egoniz txerkatzen ebai kronikagunen prestatzeko eta ez dut uh, holakoik ikusi hor um, din batetik uh, oso gaitza sartzia uh, myndu hortantzen eta administrazione frantseza kasetalaik gilaik badakigun den oso hierarxizatuik eta nausien, nausien ba imena behar dugi Holako gineetan txartzeko eta, eta bon, argazki badu emanitatean nits eskertzen da, baina e, Erraiten dudalaik e, ikusten eztena ez existitzen e, be problema hoi ebai badakita ipatzen dela eta hitz eta putzen jolako edabide jolako aipatzen ipatzen dela edabide bai. handiaguetan ebai, uste dut hale estela dela hain e, bisibilizatuik problema hoi, eta ezkiela uste dut herritarrak ezkiela e, aski kontziente hor jokian den gusiaz zen eta adinekuak uai gazte beste obestezun bai dia bena geokio izan engia eta Pentsatu behar genuke, ja zebaldintzetan uh, bizin nahi otte dugungue zahartzarua. Eta, bon, gehoen nintzan uh, zinik uh, beti bezala gaiza ezko generaitea, mm. eta eta beste ikez, uh, justokia azte juntan uh, be, berri zepu ba egitekoen uh, hitzan artikulu bat uh, prestatu dugue uh, adineku eta zasholatzen jen uh, bilangilekin, uh, eginik bata e, maulen alkarte batetan dena, etxeka alkartean, eta bestia e, Dona Paleuko zaharre txeko zuzendaiada, eta biek oso sede interesgarriak garatu dutie, ben alkarte eta lantalde prefosta. Batetik maulen etxeka alkarteak txerkatzen ditu egoitzak, e, prefosta din ekuentako egoki eran ahi beita, e, be, peko, peko solairu edo etajian, e, be, baldintzak guziak izan ditian, e, bon, niz sehet arzunetan txartzuko, du chat bat eta beste eta bestetik dona paliune bai oso interesgarria biatu llena jaikuntza uh, bat uh, han jaikin bat uh, alsatzen aidea zaragetzia ilotzuk eta hor eginendu tie bost apartamentu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 Adineko zunbait oso baztertuk dela, izan geografia aldetik, ez diela ikidatzen e izan ebai sozialki, ez behitie beti familiaen guian edo jentehan hanitxik usten ahal, eta... Be, bi desmartza hoik, tipi izanik ez, zen eta maulen mintzogia e, be, sei pertsonetaz uhaikoz, haidia txerkatzen etxe jago, jente jago eta Donapaliko sedia urtzeundagin e, eginik izanen dena e, bost apartamentukua izanen da, beraz ezkia mintzo maila handiko sedetaz, bai humanitate handiko sedetaz, eta bon, nahi nien hoie bai azpi marratu, ne ustez, importan da, argazki hortan dena egan nahi beita, be, alkartak zuna euken dezagun bereziki, be, behar gorria dienekiko. Um, orduan, eh, gauza initz egan baititu zu behar uh...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 Eriak edo adinetako jendeak hemen kasu untan. Baina ez nahitara ere ez. Orden, adinetakoaren kategoria ere behar behar hori ere da. Adinetakoak beti aipatzen ditugu. Baina ezkenean pertsonak dira ere eta gu, dakit, gu garen bezala. Gu izanengira ere larogei urtetan. Gu baina zaharago. Baina ez adinetako. Idu idupiskatrak zu separatzen dela... Uh, pertsonen mundutik uh, adinetakoa bilakatzen zarelarik uh, desberdintzen dela ere ez dakit den uh, jenei dut zana Bai bai bai geu bai hoi kostima bilakatrik sai ki kategorizatzia gaztiak aipatzen uh, bezala <laughs> izan Hai. droga istoia edo beste, gaztiak die eta... Geo, eh, bai, egia hoi gai sensible bat dela, ipatu dugu fite-fite benanik bahnetik ezagutu gabe, uh, uste dut kontsientziak hartu nila erreportaje batek itiaikin, haipatzen uh, dugu laik langileen xarrak uh, uh, aldetik, uh, uste dut uh, oso important dela erraitea, um, hoi uste dut dene kumprenitzen ahal dugula, dener agitzen zaiku edo gertatzen zaiku, lan afite egin beharra eta gaizki egitea. Eta uste dut hoidele agitzen salbu belangile hoiak, eizain edo beste beste ofiziotakuek, e, pertsonak ditela buz, eta, eta ordin ondorioak e, larriago dela, ez porta inporta bat e, bost segundaz utzulik balin bada eta guztotxarra jartzen badu, boan be bost asola, ben ahor pertsona, pertsonak diabus eta um, uste dut horretaz E, bai konzientzia hartu nila e, mintzatzez langile hoiekin e, jaiten zielaik 5 minutaz hartzatu behar pertsona bat e, aski dugisatzia gihauke egitia goizan 5 minutaz prestizatia eta dago hartzeko ze lan zama den tratutxarrak eipatzen delaik nizekula mintzo jente e, edo langile hoien fede txaraz e, akunt jai nik uste dut sistemak, e, sistemak dila eragiten hoi hoi argi utzen ahi nian zen eta